Szerencsére ott voltak a szomszédok, azok segítettek. Már beszéltem Lola asszonyról, aki a negyediken lakott, és a boádi most trikkelt, mint buzimaca. És mielőtt odament, mivel volt autója, gyakran feljött hozzánk, hogy segítsen egy kicsit. Csak 35 éves volt, és még sok siker várt rá. Csokoládét hozott, füstöt lazacot, és pesgőt, mert sokba kerül. És ezért nem tesznek soha pénzt félre azok az illetők, akik a seggjükkel trikkelnek.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 de mint férfi mindig boldogtalan volt. Mondtam neki, maga páratlan a maga nemében ló asszony. Örült neki, és azt válaszolta, igen, kis momom, én az álmok teremtménye vagyok. És ez igaz is, a kék bohócra meg az Artur nevű esernyőmre hasonlított, akik szintén egész mások voltak, mint a többi ember.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 Néha egy vagy két napra is eltűnt a Szent pálya pályaudvaron, és kimerülten festetlen arccal jött haza, és lefeküdt, és bevette egy altatót, mert nem igaz, hogy időben mindenhez hozzá lehet szokni. Egyszer kijött hozzá a rendőrség kábítószert keresni, de nem volt jogos. Az irigy utcatárs női rágalmazták be.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 aki úgy viselkedett, mintha nem is otthon lenne. Magas, szikárember volt, és nyugodtan, észrevétlen éldegélt a sétabatjával. Megtudta, hogy rózamama rohamosan romlik, és egy nap felmászta azt a négy emeletet, amivel nekünk több volt, minneki, és bekopogott. Bejött.